وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريء الحافظ من كثير رحمه الله تعالى. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud yang dikenal dengan peristiwa Birrul Mauna. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 Kurra dari kalangan para sahabatnya Orang-orang pilihan Untuk mengajarkan Islam Dan mengajak penduduk Najd Agar mereka masuk ke dalam Al-Islam Namun Terjadilah apa yang terjadi Di mana Amir Ibn Tufail musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang meminta pendukung kepada sebahagian qabail dari Banu Sulaim lalu kemudian memerangi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. dan pada akhir yang telah kita jelaskan ada peristiwa Setelah terbunuhnya para sahabat Ridwanullahi alaihi ma'ajma'in Lewatlah dua sahabat yang lain Amr bin Umayyah al-Zamri Tersama dengan Al-Mudhir Al-Mu'nik liyamut Al-Mudhir al radhiyallahu ta'ala Anhu terbunuh dalam peristiwa tersebut Sedangkan Amr bin Umayyah diselamatkan yang ini dilepaskan oleh Amir bin Tufail Pada saat Amir bin Tufail melakukan perjalanan pulang maka dia sempat singgah di satu lembah dan di sana ada naungan untuk beristirahat dan ada dua orang kafir yang juga beristirahat di tempat tersebut yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyab Damri yang ternyata Keduanya termasuk diantara jenis kafir Mu'ahad yang mereka memiliki perjanjian bersama dengan kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memerangi mereka sehingga pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui terbunuhnya dua Orang kafir ini di tangan Abu bin Umayyah. Maka Rasulullah s.a.w. ingin membayar diyat. Ingin membayar diyat. Yang diserahkan kepada. Tabilah atau keluarga dari. Orang yang terbunuh tersebut. Untuk. Uh, sebagai. Balasan Atau sebagai pengganti dari terbunuhnya dua orang kafir ini. Yang rupa-rupanya peristiwa Terbunuhnya dua orang di tangan Amr bin Umayyad Bambri Menjadi sebab Munculnya perang yang berikutnya Iaitu perang Banu an nadhir Ini yang disebutkan oleh Mekathir Rahimahullah Ta'ala At tawlafaqana hadha dan ini yang menjadi sebab pecahnya perang Banu An Nadhir sebagaimana yang disebutkan dalam al sahih wa zuhri anna zuhri Menyangka bahawa perang Banu An-Nabir itu terjadi setelah peristiwa perang Badar 6 bulan setelah perang Badar. Walauh sejali kataku Allah dan tidak seperti yang dikatakan oleh Zuhri, iaitu yani ini kekeliruan pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa perang Banu An-Nabir terjadi setelah perang Badar 6 bulan ini merupakan kekeliruan. Kanat ba'da hiya bani Namun yang terjadi setelah peristiwa Perang Badar 6 bulan setelah Perang Badar Adalah Perang Banu Qainuqa Ada 3 kabilah masyur yang ada di Madinah Yang dari kabilah orang-orang Yahudi Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah Banu Qurayyah dan setiap dari mereka membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dan kaum Muslimin. Yang pertama kali diperang adalah Banu Ka'ab dan itu sudah dijelaskan sebelumnya. Terjadinya setelah peristiwa Perang Badar 6 bulan setelah Perang Badar. Adapun Perang Banu Nabir itu terjadi setelah Perang Uhud, Banu Nawir yang akan kita jelaskan berikutnya. Ini juga kabilah yang kedua yang kemudian diusir dari Madinah, sebagian berangkat ke Khaybar, sebagian akhirnya menuju ke negeri Syam. Ini terjadi setelah Perang Uhud, bukan setelah Perang Badar seperti yang diisankan oleh Zuhri. Adapun yang ketiga, Banu Quraisy itu setelah terjadinya peristiwa Perang khandaq, peristiwa Perang khandaq maka uh, terjadilah Perang Banu Quraidah yang juga merupakan salah satu kabilah Yahudi kata beliau yang masyhur bahawa Badar, bahawa Perang Banu Qainuqa terjadi setelah peristiwa Perang Badar 6 bulan Nambulan. wa amma Banu Nadir fa ba'da Uhudin Adapun perang Banu Nadir itu setelah perang Uhud. Kama anna Quraizah ba'da al-Khandaq wa Khaybar ba'da al-Hudaybiyah. Sebagaimana Quraizah itu pecah setelah perang Khandaq. Dan Khaybar setelah Hudaybiyah. Khaybar ini adalah mereka yang dari kalangan Banu Nadir yang sebelumnya telah diusir lalu mereka menempati Khaybar lalu mereka melanggar kembali setelah di khaybar. sebagaimana akan dijelaskan wa ghazwatur rum amatabuk ba'da fath makkah dan memerangi romawi pada tahun tabuk ini berkaitan dengan perang tabuk itu terjadinya setelah fathu makkah wa amara wa amar alaihi salam 'inda mautih bi ijla'il yahudi wan nasara min jaziratil arab dan rasulullah sallallahu alaihi wa memerintahkan setelah meninggalnya dengan diusirnya al yahud dan nasara dari jazira jaziratul arab dari dari negeri arab dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhrijul musyrikin min jaziratil arab Usirlah keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab dalam riwayat Muslim dari hadis Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ukhrijanna al nasara min jaziratil arab hatta la ada'a ila musliman Aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasara dari Jaziratul Arab Sehingga tidak ada yang Tinggal Melainkan seorang Muslim Ya Dengan peristiwa Banul Nubir Yang kemudian mereka diusir Dari Madinah Sehingga Rasulullah SAW Berkeinginan Dan keinginan beliau terwujud tercapai Dengan diusirnya Yahudi dan Nasara Dari dari jaziratul arab dari jaziratu al arab kemudian setelah itu al hafiz bin kafir rahimahullah taala menyebutkan pasal yang berikutnya ya, ya. faslun nah pasal inilah yang akan menjelaskan tentang terjadinya peristiwa perang banu an nadhir dan peristiwa perang banu an nadhir ini terjadi pada Bulan Ramadhan, Ramadhan yang pertama, pada tahun keempat, pada tahun keempat Hijriah, karena peristiwa perang Uhud terjadi pada tahun tiga Hijriah. Setengah tahun berikutnya, Meletuslah perang, eh, perang Banu An-Nadir. Berkata Al-Hafiz Mekathir Rahimahullah Ta'ala Wa Nahabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Binafsihul Karimati Ila bani Nazir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bangkit Berangkat Yani beliau sendiri Dengan jiwa beliau yang mulia Beliau sendiri Berangkat menuju ke Banu Al-Nazir Untuk menyelesaikan Persoalan terbunuhnya Dua Orang dari mereka dari Banu Sulaim yang dibunuh oleh Amr bin Umayyad bin Rij, radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama dengan beberapa sahabat untuk mendatangi Banu Nadir menyelesaikan permasalahan ini. Lihatlah ina ala adiyya dainikal al qatilain lima binahuma wa binahum min al hilf ya untuk meminta bantuan menyelesaikan persoalan pembayaran diat terhadap dua orang yang terbunuh dua orang yang terbunuh dari mereka muahad kafir muahad disebabkan antara uh, mereka ada perjanjian ada perjanjian ini ada perbedaan nuskhah Sebahagian nuskah disebutkan. Lima bainahuma wabainahu. Bainahuma wabainahu. Dan di sini disebutkan. Lima bainahuma wabainahum. Ya Antara keduanya. Keduanya maksudnya orang terbunuh. Terbunuh. Yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Bamri. Hubungan antara mereka dengan uh, Banu Nadir. Ada hubungan sekutu ada kerjasama di antara mereka maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendatangi mereka bani Nabir untuk jadikan sebagai perantara meminta bantuan ya, dalam hal pembayaran diet atas meninggalnya dua orang tersebut. فَقَالُوا نَعْمَ kata qabila wa an maksudnya ya secara zahir seakan-akan mereka uh, setuju untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam huwa wa Abu Bakr wa Umar wa Ali wa taifatan min ashabihi radhiyallahu anhum tahta jidari lahum maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Umar Ali Ya ni subhanallah. Pembesar dari kalangan para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok dari sahabat yang lainnya mereka duduk di bawah uh, dinding milik mereka. Ini yani miliknya Banu Nadir. Nah, menunggu hasil dari kesepakatan Banu Nadir. Yang sebelumnya mereka telah menjawab, namm, iya, kami akan menyetujui hal tersebut. Tapi Subhanallah, Allah Azza Jalil yang Maha Mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu, menunggu hasil. Bersama dengan para sahabat, faidha ma'ufi ma baynahum. Maka mereka pun, iaitu yani dari kabilah bin Nazer, mereka pun berkumpul. Beristimah. Waqaluh dan mereka mengatakan, Man rajaun yulqi hada ala Muhammadin fayaktuluh. Siapa diantara kalian yang, iaitu yani, siapa lelaki diantara kalian yang berani untuk melemparkan roha ini, yang dimaksud roha ini yani, batu yang dibentuk, ya. Yang dijadikan alat untuk membuat uh, semacam penggilingan menjadi tepung. Ini rahah, ya. Artinya ini batu yang besar. Kalau dilemparkan ya menyebabkan kematian. Kata mereka, siapa laki-laki di antara kalian yang ingin melemparkan rahah ini kepada Muhammad, lalu membunuhnya? Siapa yang berani? Jawab. Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan naam ia kelihatan sopan. Ini liciknya orang-orang kafir. Ya di hadapan kaum muslimin seakan-akan menampakkan persetujuannya, menampakkan sikap baiknya. Naam, namun kekufuran yang terdapat dalam hati mereka. Mengharuskan kita untuk selalu bersikap hati-hati. Waspada. karena keinginan mereka adalah. Memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tarba'ankal Yahudu walan nasara. Hatta tatta bi'amillatahum. Yahudi nasara mereka tidak akan ridha kepada kalian. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Itulah tujuan mereka. Ketika mereka merasa punya kekuatan. Mereka akan. Menghancurkan kaum muslimin Mereka merendahkan kaum muslimin Namun kapan mereka merasa Mereka belum mampu melakukan hal tersebut Maka mereka menampakkan muka yang manis Di hadapan kaum muslimin Namun menyimpan Di dalam hati mereka Sesuatu yang Yang bertujuan untuk Membinasakan kaum muslimin Lihat orang-orang Yahudi ini Ashabu makr. Mereka dikenal sepanjang sejarah selalu membuat makar di budaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dengan cara yang baik sopan beliau sendiri yang datang meminta bantuan untuk dijadikan sebagai perantara pembayaran duit. Namun mereka ternyata ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa laki-laki di antara kalian yang membawa raha ini untuk melemparkannya kepada Rasulullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu membunuhnya Fa anta da Amr bin Jihash, la'anahu Allah. Maka tawaran ini diterima oleh Awar bin Jihash. La'anahu Allah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahawa di antara mereka itu ada yang menegur disebutkan Sallam bin Mishkam itu menegur uh, Amr bin Jihash yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan la tafal فانه ياتيه الوحي فيخبره jangan kamu melakukan itu ya sebab wahyu akan datang kepadanya dan akan memberitakan tentang apa yang akan kamu perbuat subhanallah ini semakin Menguatkan lagi bahawa orang-orang Yahudi pada hakikatnya mereka meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Nabi Rasul utusan Allah S.W.T. Yagrifunahu kama yagrifunah abinahum mereka mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri benar-benar mereka mengetahui mereka mengetahui siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan jangan kamu melakukan. Wahyu akan datang kepadanya lalu memberitakan Berarti mereka ngerti. Mereka faham Bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Alaihi salatu wassalam. Nah, maka Amr bin Jahasy ingin melakukan hal itu. Ingin melemparkan raha kepada Rasulullah lalu kemudian membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa a'lamallahu rasulahu bimahammubihi dan Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada rasulnya terhadap apa yang mereka kehendaki itu. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah senantiasa menjagamu, memeliharamu wahai rasul dari manusia. Keinginan mereka untuk membunuh Rasulullah Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan Perlindungan kepada Rasulnya AS. Allah mengabarkan kepada Rasulnya Fana hava sallallahu alaihi sallam Min waqtih Mim baini ashabih Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi Wasallam Mendapatkan wahyu Berita bahawa mereka Ingin membunuh Rasulullah Keinginan bunuh Rasulullah Berarti membatalkan perjanjian damai Berarti membatalkan perjanjian damai Maka Rasulullah bangkit Pada saat itu juga di antara para sahabatnya, <tik> dalam Yatnahadoun al Madinah, maka beliau terus berjalan dengan cepat dan tidak berhenti. Ya, sebelum masuk ke Madinah, wajah menakbara, anhu raaheu sallallahu alaihi wasallam, dalam fihi tan al Madinah. Kalau kemudian <tik> tibalah, ada yang memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Ya masuk ke dalam hutan, uh, yani ke dalam kebun-kebun Madinah. Madinah, Madinah. Fakam Abu Bakrin waman ma'ahu, fadbagu. Lalu berlepas Abu Bakar, yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera berangkat pulang ke Madinah. Dan beliau tidak berhenti. Jadi beliau meninggalkan para sahabat. Beliau meninggalkan para sahabat. Nah, akhirnya para sahabat mencari-cari berita. Kemana Rasulullah? Kemana Rasulullah? Nah. Lalu ada yang memberitakan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun-kebun di Madinah. Maka Abu Bakar Rasidik dan yang bersamanya mereka pun menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faakhbarahum bimaa alamahu Allah min amri Yahud. Maka Allah memberitakan kepada mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat. Berita Allah Apa yang Allah beritakan kepadanya Dari Perkara orang-orang Yahudi ini Banul Nazir Yang hendak membunuh beliau Wana daman nasu ila khitalihim Pada saat itu juga Wana daman nasa ila khitalihim Nabi SAW segera Memerintahkan kepada manusia yani Para sahabat Untuk memerangi banul nazir Memerangi banul nazir rupa-rupanya kejadian peristiwa perang Uhud meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yakni sebagian para sahabat meninggal sekitar 70 para sahabat meninggal dalam peristiwa itu namun itu tidak melemahkan kaum muslimin bahkan itu adalah merupakan hikmah yang diambil oleh kaum muslimin jadikan sebagai pelajaran ibrah sehingga mereka tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyebarkan Islam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk memerangi Banu Nawir, karena mereka telah membatalkan perjanjian, perjanjian damai. Faqaraja wa'astamal al-Madinah ibn A'imi maqtum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, beliau yang memimpin pasukan untuk menggempur Banu Nawir dan beliau uh, mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wakil beliau atau menjadi pengganti beliau dalam mengurusi Madinah. Dalam mengurusi Madinah, padahal Ibnu Ummi Maktum seorang sahabat yang buta radhiyallahu an. Wa dzalika fi Rabi'il Awwal dan ini kejadian di Rabi'il awal Fahasarohum sittalayalim minhu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memblokir mereka selama enam malam enam malam dari bulan itu dari bulan Rabiul Awal tidak ada perlawanan tidak ada perlawanan padahal mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya namun setelah Allah subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang rencana mereka yang akhirnya mereka batalkan perjanjian damai. Allah subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati mereka perasaan rukub. Wa qadafa fi qulubihim ru'bah Allah subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Ya sehingga tidak ada perlawanan dari orang-orang yahudi ketika itu selama 6 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat memblokir mereka yang hanya berani bersembunyi di balik benteng-benteng mereka wahina idzin hurimatil khamr dan pada masa itu diharamkan khamr sebagaimana dikeruh Ibnu Hazm dan alam ghairi demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dan saya tidak melihat yang lainnya Ibn Hisham juga menyebutkan Ibnu Ishaq menyebutkan dalam sirahnya uh, Bahawa dalam peristiwa itu turun ayat yang mengharamkan khamr. Wa dhas'a Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashhabuhu minal munafiqin. Lalu laqum biyan lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay? Hah? Tokoh munafiqin. Dan para sahabatnya dari kalangan munafiqin... ...mereka mendatangi bandun nabir. nabir. Apa kata mereka? Anna ma'akum. Kami bersama kalian. Ya? Mereka menyangka bahawa... ...orang-orang munafiq ini akan memberi pertolongan pada mereka. Orang-orang munafiq. Kedzabun. Mendatangi bandun nabir. Lalu mereka mengatakan... ...kami bersama kalian. Nukatil ma'akum. Kami berperang bersama kalian... Wain Oh Christum karajenama Alhum, apabila kalian dikeluarkan dari Madinah, kami akan keluar bersama kalian. Ingin menampakkan sikap uh, eh bahwa kita bersama, ya dalam suka dan duka. Mari kita memerangi Rasulullah, kaum Muslimin. Fagtarra ulaiq bihatad, ya. Lalu mereka tertipu dengan omongan Abdullah bin Ubay dan yang bersamae dari orang-orang munafik fata hasanu fi awtanihim fi atamihim maka mereka pun bersembunyi di benteng-benteng mereka karena orang-orang munafik hanya omongan saja ternyata buktinya mereka tidak membantu banu nadhir sama sekali dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surahul hasyr oleh karena itu surahul hasyr disebut oleh ibn abbas radhiyallahu taala anhumah سورة بني النضير سورة بني النضير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يهتسبوا وقدف في قلوبهم الرعد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يأولي يا الأبو الصارف walaulah an Allah kataballahu alihimul jalal azabahum fi dunia ya, fi al-akhirati azabun nar nah dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, maksudnya ini banul nazir mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka sendiri dan ini kejadian pertama kali, hasyar li awal hasyar, yakni jala pengusiran mereka diusir dari Madinah. Nah, nah, nah, mereka diusir dari Madinah. Dan nah, seterusnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa orang-orang munafik ini disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna liikhwanihim ah ha? yaquluna liikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab fa in la in qutiltum la lansurannakum. Haka ikhwan أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لَإِنْ لا أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعْكُمْ ها لَنَخْرُجَنَّ مَعْكُمْ وَلَا نُطِئُ فِيكُمْ أَحْدًا أَبَدًا ولا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَ Tidakkah Engkau melihat orang-orang munafik mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir dari Yahud. benun nabir, ya? Kalau kalian dikeluarkan kami akan keluar bersama kalian. Kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi kami akan berperang bersama kalian. Kalau mereka memerangi kalian kalian kami akan berperang bersama kalian. Wallahu yeshadoonhaumul khashibin Allah bersaksi.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 Ah, ha? nah. nah. Walau kutilu, lai ansurun. Walau nashrukhun. Kalau pun mereka hendak menolong kalian, lai walun. Ada bar. Mereka sudah terlebih dahulu lari terbirik-birit, berpaling, meninggalkan kalian. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahawa ini orang-orang munafik. Nah, ya seperti ini keadaan mereka. Ah. Ha? Wala'inna soru layy walunnaqum adebar, thumma laiun soru. Kemudian mereka tidak di berikan pertolongan. Nah. La antum ashadu rahbatan fi sudurihim min Allah. Itulah bi anhum kaum la yakhum. La yuqatilunakum jamian illa fi quran muhasnatan atau muwraih judur. Baisuh bainahum sedih. Tahsabuhum jamian wa qulubuhum syatta Itulah bi anhum kaum la ya. yaqil kamatalladziina min qablin qariiban dhaqa wa bal amruhum wa 'adabun aliim ini allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa mereka ini banu nadhir sangat penakut ketakutan mereka kepada kaum mukminin itu melebihi rasa takut mereka kepada allah ini disebabkan karena mereka orang-orang yang yang la yafqhun orang yang tidak mengerti ya mereka tidak memerangi ke kalian kecuali ee uh, di dalam benteng-benteng mereka dari jarak jauh la yuqatilunakum illa fi quran muhassana di dalam benteng-benteng yang terjaga kampung-kampung yang terjaga benteng-benteng yang menjadi kekuatan mereka ommi <tik> warai atau di balik dinding itu beraninya mereka nah ba'suhun bainahum syadid perselisihan antara mereka itu sangat kuat kalian menyangka mereka bersatu namun pada ikatnya mereka berpecah. Allah yang memberitakan. Kama tsalil ladzina min qablihim qariban, yang semisal mereka itu adalah yang sebelumnya dari orang-orang kafir dalam peristiwa perang Badar, demikian pula Banu Ka'inqa qariban, dhaqu wa amrihim, wa lahum 'ali. Dan mereka mendapatkan azab yang yang pedih. Ini Allah subhanahuwataala menyebutkan dalam surah Al-Haşr menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik yang pada hakikatnya mereka hanya berbicara melalui lisan, namun mereka tidak mempraktekkan. Mereka berdusta dan mereka meninggalkan saudara-saudara mereka dari benar nabiir. Fa'amar Rasulullah alaihissalam biqudhi nahiiluhum wa ihbaqiha maka Nabi saw memerintahkan untuk memotong ya pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya dan membakarnya fas'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujliyahum wa yaqtin dima'ahum karena mereka ini banu nadir tidak, tidak ada perlawanan sama sekali maka mereka pun meminta kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka ya namun tidak menumpahkan darah mereka mereka tidak akan melakukan perlawanan Ya, mereka lebih memilih diusir daripada dibunuh. Ala'anna lahum ma'hamalat ibiluhum غير السلاح. Hanya saja mereka memohon agar mereka membawa unta-unta mereka sebagai kendaraan mereka. غير السلاح. Adapun silah, senjata, ya itu tidak diperbolehkan. Fajar Buh miladalik dan Nabi saw uh, menyetujui apa yang mereka inginkan. Ya. Walau la kataba Allah alaihimul jala la azabahum fid dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi mereka pengusiran Allah akan menyiksa mereka di dunia. Mereka binasa ketika itu. Ya, karena sudah tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam hati mereka perasaan takut. Nah. Walahum fil akhirati Dan bagi mereka di akhirat mendapatkan azab azab neraka maka mereka pun berangkat hanya dengan menggunakan unta-unta mereka senjata, barang-barang semuanya mereka tidak membawanya, hanya membawa unta oleh karena itu mereka tidak ingin rumah-rumah mereka itu diambil oleh kaum muslimin jadi sebelum berangkat apa yang mereka lakukan? mereka hancurkan rumah-rumah mereka mereka hancurkan rumah-rumah mereka sebelumnya mereka mengatakan siapa yang berani mengusir kami dari Madinah ini kami adalah kelompok yang kuat. Siapa yang berani mengusir kami? Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, memberitakan bahawa Allah bahawa kaum muslimin ya, yang mengusir mereka. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin." Mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka di tangan mereka sendiri dan di tangan kaum mukminin. Ya sekali yang kaum mumin melanjutkan pengerusakan rumah-rumah mereka, karena mereka tidak ingin ya, itu diambil nanti oleh oleh kaum muslimin. Nah, mereka hanya membawa unta unta mereka sebagai uh, sebagai kendaraan mereka. Selain itu tidak ada yang mereka bawa. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma milik mereka, benunawir. Kata mereka ini fasad, ini merusak ini. Masa, masa, masa. kaum Muslimin, masa, masa. mereka menuduh Rasulullah SAW melakukan pengerusakan. Kenapa kok sampai pohon-pohon kurma itu yang dipotong? Maksudnya apa kesanan mereka? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan: ما قطعت من ليناتين أو تربت مها قائمة على أصولها فبإذن الله والي يخز ال Apa yang kalian potong dari pohon-pohon kurma? Ya Atau yang kalian biarkan Tetap dalam keadaan hidup Itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah mengizinkan Jadi itu ketetapan dari Allah Tujuannya untuk apa? fasikin Untuk menghinakan orang-orang fasik Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk Memotong pohon-pohon kurma tersebut Itu perintah dari Allah Ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghinakan mereka Untuk menghinakan mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang hina. Ya, Mereka sudah tidak membawa harta. Diusir dari kampung halaman mereka. Sebagian mereka ada yang berangkat ke Khaybar. Sebagian lagi ada yang berangkat ke negeri Syam. Sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan hamdulillah rabbil alamin. Tasabdalu hafidhukumullah.